Hola, em sents? Hola, sí, em sento a mateixa també. Ah, ara, ara. Ara, ara? em sento jo. D'acord, <laughs> vale, perfecte. Bé, bueno, doncs, no ens havíem conegut mai i ja estic fent aquí pràctiques, o sigui... Ja ho vaig pensar i no ho sabia, no tenia idea, que teníem gent de pràctiques. Sí, bé, bueno, estic només tres setmanes i ja marxo, o sí sigui que... Ah, bé, bueno. ha anat bé? Sí, sí, molt bé, molt bé. T'han cuidat? Sí. Bé, bueno, doncs, a veure, primer faré una petita intro, d'acord? ¿vale? Per introduir l'activitat i després et diré, bueno, bon dia i ja vale. podem, ja comencem, d'acord? D'acord. D'acord, doncs començo.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 que és el que ballem nosaltres, uh, inclosa a dintre la festa major de llum friu. Per tant, tenim uh, el DJ, que és en Racel Corbí, que punxarà música durant moltes hores perquè tots els aficionats a aquesta activitat puguem ballar. I quina, quin tipus de cançons posarà? O sigui, és a dir, el country al final és un gènere musical molt ampli, no? Per tant, la pregunta és si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 de l'Invent, aquí a Palafrugell i a Camp a prop de Girona, i montem molts esdeveniments, ja sigui um, bueno, esdeveniments de CAI Internacional o festes d'aquestes d'estiu, que en fem vàries aquí per la zona. I quina és la resposta de la gent? Uh, bueno, solem tenir bastanta gent uh, que ens segueix i interessada en venir. Habitualment els esdeveniments que montem i les classes... Uh, doncs sí, hi ve molta gent. Ens agradaria que nigués més, o sigui que qui vulgui venir a Llufriu aquest dissabte a veure què fem i apuntar-se llavors de les classes, doncs benvinguts seran, però de moment la resposta és molt bona. I teniu pensat fer algun esdeveniment proper? El esdeveniment proper fem a, bueno, a Camp Llong, en fem sovint, i aquí, a més per la zona, nosaltres sempre fem l'esdeveniment anual, que és el Costa Brava l'Internet Festival, que és el maig,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 Sí, si us heu quedat amb les ganes de ballar a country, no dubteu en anar-hi aquest dissabte a les 9 de la nit. Merci. Bé, bueno, doncs pues, ja està, ha sigut curteta. Ja? Vale. Bé, bé, millor. No sé si hi ha faltat per dir alguna informació. Sí, jo, bueno, no sé si... Bé, bueno, això sí si no, si ho posem per l'informatiu, llavors l'horari, tu ja has dit a les 9 de la nit, però ja està, jo crec que... Sí, no. Ja està. vale, doncs pues moltes gràcies. Bé, vale, gràcies a tu. Adéu. Adéu.